Egun garantzitsua eresuma batuan, boskazaleek, erabakiko dute egun e referendum baten bidez zer egin. Europa bat egon edo hortik joan, eta gurekin lapurtar britaniko bat Filip Basterra egun onzori. Egunan... Liverpoolekoa di bilitik segitu duzu, sondaileak erdi erdi emaiten dute, kanpaina denboran entzun diren argudiouetan ekonomia azkar ja aiipatu da mila bederatziohun eta erutonoita amairuan sartu zen egesuma Batua Europak Komunitatean Geroztik bilduma ezko gabtainrentzat ba bistan dena nire iritzea oso subjektiboa da menbizinal zela kot bras nolabait europa era naiz eta Europako kon avantajak eh, aprocchatu ditute ben bizitzeko nikerrenuke bai askoz eh, aprovechato duela ekonomiaren aldetik Um, aldaketa libreak izan dira jendea libre dago beste herreale batean bizitza egiteko beraz bai, mire ustez anit eta anit profitatu eginda aortaz bai Aipatzen da, Europan egonez hainitze diru galtzen duela errisuma batuak eta ateratuz aldiz dirua aurreztu dezakela hori diote kontrakuek, unergari? Um, nire ustez um, gesurra nitz eta exagerazioa nitz izan direla eh, ango prentxan um, bada zifra famatu bat eh, iruguneuntza berrogeita mar milioi euro, ez dakit aztean edo egune eugen euro pagatzen dutela banean hori da um, e Britania hondiko berapena, kendu gabe beraz nahi baduzu, pixkat eh, bialek zifra hoiekin eh, jola studituzte bakoitzaren arg argumentuak haitzinatzeko baina egia da um, egzajerazio eta gesurra nitzetan izan direla angoprentxalazken bola volentan. Egoitearen alde direnek ere, erabiltzen dute alde ekonomikoa, ganez joanez TVA edo balio erantxearen zerga emendatuko dela eta finanzako egiturek ere ieseginen zer diozu. Baen, eh, nahi baduzut badira dira posibli diren estenario batzuk, lehenengoa da eh, Norwega edo Suiza bezala koetun bategin, egin, baina desabantaia da, eh, pagatu beharko dutela eh, merkatu li librean zartzeko, eh, E, Baina gero mugimendu librea ere hon hartu beharkudute eta hori izan da, etorkinen e, argudioa ere aski askarra izan da e, angoprentxan. E, gero, e, niñolako erregelarik gabe, e, zukaipatu dituzun tarifa eta zergak ere, pagatzen alkoholituz e, bainan kasorretan, e, arriskoa da ekonomia asko sufritzko duela imigrazioa ipatu alde identitarioak garatzen ari dira Europantzeak eta brexitaren ideia ogentsegi da da? Ba dira zutabedo argudio naggusi batzuk alde batetik ekonomia, bestale, argudioa. etxorkinen argudioa.nikk iku zedudana da e, kanpaina zidenetik anitzatzeniz anitza, anitza, gastototzu egin dela ango giroa eta joan den astean, pikat kuminatsu egin zen e, ango parlament baten hilketarikin uh, errait um, du desgi geratu batzen eginkizuna um, e zela, baina la ere giroa proposa zen horrelako krimen bat uh, gertatzeko. Badira ere ez bakarrik eskuin, baizik eta ezkerreko alde dietan zonbaitzu joiteko alde direnak. nola zure ustez? Hori da pixkat, pensatzen dut fenomeno bera eh, bizei dela Europa osoan, bada eskerriko jendean itz, eta hori izan da errenuke sorpresan diena eh, laboristen eh, aldean, ikusi baitutzei jendea ezkerrekoa dena banan aski mm, ez dakit zer landuken errasista banan bederen beldurtuak e, globalizazioaren e, e, aurka eta etorkinen aurka erritzen dutei po, po, poloniarak e, dirango e, komunitatea undiena eta nitzai patzen dutek komunitat teoria e, hango edabidetan Memento berian haipuda egisuma batua Europan sartu zenetik, ainitzetan egondela integrazio gehiagoren kontra, mugak ezagidituela legeak eta bateratzeari buruz, egisuma batua atera balidi, Ez uroren buru erregistasun bat europarentza ta intzinak egitzeko. Nik pentsatzen dut bi kasuetzana biatzit berri bat izan behar berdala naitza ez. Bain erresuma batzuek batuarekin bai erresuma batzuak gabe. Eh, baian bear da integrazio hori anitz geia askartuko litzateke erresuma batuak gabe. Em erranukean Ezperdintazun handiena kontinent eta herresuma eh, batuaren uh, artean beti izan dela, herresuma eh, eh, batuaren zat, Europaren idea izan dela, merkatu libre bat, leku bat, komertzio eh, egiteko, baizik eta kontinentian zerbat, beti zerbait gehiago izan da, ideal bat, gerra ondoko bake bat, ez bakarrik eh, ekonomiaren gai bat izan. Egesuma Batua egoiten balitz, David Kamjonek lehen ministroak negoziatu du zituen jadanik hainbat pribilegio Egesuma Bauak egonez beraz aukera berriak balituzke. Baik eratzen baldin bada, e, ostiraletik hala ere bai privilegio batzuk e, ukaren ditzu. E, Ongoi oroitzen baldin banaiz, e, Euroa e, e, edo euroaren kontra e, babestuko da, Eh, Erra nahi dut, eh, eh, erabaki bat hartzen balin bada euro garekin, erresuma ba, batzuek bere itza ukanen du negoziazioa eh, maian. Eh, eta bai, gero, badira, beste privilegio batzuk, adibidez, ba, eh, schengen ere muanez hartzeko horrelako gauzak. Egoitearen kontra nagusi baledi, bi urte behar litzatekela omen europatikatera intzin, eta zomaitzuek diote lusegi litzatekela eta ez egin erri. Um, bada klausula bat um, Europako trataduetan eta horren arabera bi urteko epe aukane du erresuma batzua um, bere irtzean negoziatzeko. Baina, arazoa da hogeitza zorzi estadodok e, bai estatu egin beharko dutzela e, irtettze hori, Eta horrez gain, Europako parlamentuak beraz eh, pentsatzen dut eh, obstakulua anitzeko bidea izan endela. Filip Bastera eskertzen zeitugu, ondotik ira hortigosa Euskalduna birmingamen biziden erakaslearen lekukotasuna ere bilduko dugu. Beste bat arte, duzita, zariu! Ostegununtan errisuma batuko hiritarrek bozkatuko dute beren estatua Europak Batasunean goiteko edo usteko kanpaina azken asteetan gogortu da gaietan bainan ekintzetan ere gogandugu Joxox diputatu Europa hilketa kanpaina hori bertatik segitu duen Ira Hortigosa gurekin dago izuntanigun Egunan. Euskara erakaslea zira Birminghamko unibertsitatean boska egunean emaiten du emaitzak tinki izanen direla, jendartea zatitzen du e, galdeketaurreke gunerokoan? Bai, nik e, egunerotan zuten da nonbait batez ere e, Facebooken eta hakoetan isugarrizko estabaik egoten dira, ikasleen artean ere entzuten da eta tamales ikusten da jende askok ez dakiela naiz eta egon jendeak kezakiela seguru Zer egin Ikusten da aldeko edo kontrakoen e, profil jakin bat, edo adin edo klase sozialaren arabera, badira ez berdintasunak? Ba, en ikusten duen gehen ba, jendeik asteak, nahiago duela, e, europa bat azunan geratu. Azken batean, bueno, e, europa bat hasi, hasi dira, eta igual horrek zer ikusela dukazakit. E, baina jendeak asteak nahiago du, eta ezkerreko jendeak, generalean eskerreko eh, partido politikoetan boskaiten dutenek, nahiago dute geratu. Eta horoko horra da, ez da euneko-euneko, baina eh, eskuinaleko partiduen boskaiten dutenek askotan nahiago izaten dute joatea. Halera jende asko, izango bai, nuke gazteak egen bat gelitz, gelitza nahiago dutela eta jende zaharragoak eh, joan nahi duela. Baina ez da, izan bezala ez da eneko-euneko deskripzioa egia esan eh? mm, Bada jende bat, ez duena Inoiz hon eh, Europaren parte izaita gara da Dinertako jendeetan Ba izan daiteke, bueno egia da em, Benetan za, em, Elduenen artean da Benetan zaharrak izan diren artean eta em, Mundu gerran eritu ziren artean e, Oiek e, geratu nahi dutela Zenebrek eh? e, uste dute Ba, Europaparo Batasuneen parte izateagatik borro egin zutela eta hori ere asko entzuten da jende benetan helduaren artean. E, nahhigo dutela geratu zen, enbien uste hori da horretarako egin zuten gertuzen reduz Baina gero badago arte bat ezango nuke hirurogei hirurogei urteko taldea, abergota asko urteko taldeak horrek horiek ezte ikusten zain den batuan, gerat, oie, ezuma batuan gerakoi ersumatan peratu Europapa Batasunean ge, geratzean abantaz zein den ez ez dute argi ikusten, eta nik uste direla oge bat e, dudatan dauden dagoen belaunaldia benauna, edo. Egin hitz entzunda ez da eztabaida gaiztotu zela eta zahaleko argumentuak nagusitzen zirela adibidez eskoziako e-referenduma eskoz aberatsagoa zela zer diozu? Egia esan e, denetarik entzunda ba, argumentu batzuk eros eta ba, eskoziaren adibidez Eskoziarekin nahiko estabaidan diak eh, egon dira, asera batean Eskoziaren kontuarekin inorkesu, bueno, hemen, Ingalaterran bintzat inorkesuen, edo gehien nuguak esuena Eskozia eh, joatea, Orain, ez tabaida aldatu eginda, zeren eh, askok, nik uste dut orain, momentu honetan, jende askok ez duela pentsatzen errezunodatea hori buruz, asko ari diraia pentsatzen ingala aterrari buruz, edo euren buruari buruz, orduan, eh, eskoziak uerrezunendunaren eh, ikuspuntua ere aldatu eginda, piskabat bat uste. Hmm, Europa utzi nahi dutenen... Argumentu nagusiak e, dira ekonomikoak, nortasunari lotuak. Badago, badago denetarikoña entzuten den kanpaina batez ere entzuten diren em, argumentu nagusiak dira ekonomikoak eta immigrazio kontuarenak. Em immigrante gehiherri etortzen omen direla eta Europa batasunetik kanpo egongo ba bagina em baori kontratual eta ogero ba bueno E ekonomiari egiten dion em, kaltea edo era aipatzen dute, bueno, dela kaltea edo adidez eh mediku, bueno, eta alakoetan eta eskoletan ez dauka ez dagoelako dirurik eta bertabar. Eh zerbitzu publikoetan publikoetan batez ere esaten dute immigrazio immigrazioak kalte egiten duela eta bueno, ba zuten nahi, jende geiago torrediten eta euren ustez, Europar batasunetik kanpo gongo ba, gina, e, ba, eurek kontratualko lukete nor sartzen den eta nor ateratzen den hobeto, eta hori da, euren argumentu handi, handietariko bat, eta gero da, ekonomiaren argumentua eurek uste dute, Europar batasuna krisian dagoela, eta erresuma batua, ba, ondo ondo, kako txartean, ondo dagoela, eta beraz uste dute, euren diru, er, Europar batasuna joten eri dela, eta dirua galtzen dela, eta behar, eta behar. Orduan, bai hori dira, bi nik esan goduke, bi argumentu nagusiak. Prentxak kaberaletik nola tratatu du? Zure ustez? Dehennetarik eh, izan da, beti, eh, beti ere politiko bakoitzan ikuspuntua edatzi dut. Eh, eta gero, bueno, ikusi da, egunkari bakoitza edo zein aldekoa den abenezen edut. Egunkari batzuek joateko Kampaina bakarrik aurkeztu dute, beste egunkari batzuek geratzeego Kampaina bakarrik aurkeztu dute, eh, noskit, eh, telebistak biak aurkeztu behar ditu, bueno, BBC-ek biak aurkeztu behar ditu. Hori mm. Or publikoa baina, da, telebista publikoa. Baina, bai, telebista publikoak biak aurkeztu behar baina beste guztiek, eh, egunkari kari privatu dut edo, ba, ikusi da, pizka bat bakoitza zein, zein aldeko den. Halere, bueno, kontua da, horlako. gai... Gai batekin oso zaila dela jakitea nork atu duen mono bueno, egia edo zein den zein omen da ez dago modurik orduan beti dago ez da beda alde bateko ikuste dute bestealdeko ez urretan ari direla eta eta bestaldea orduan. Inork ez du ezer zineste, inork ez du kauzagilegirikule hartzen, eta ez egunero egunero ematen dira. Resuma batuan hainitz Euskaldun bizida, Londresen hainitz diende, e, zu adibidez hori birimingamen. Bai. E, han bizizizten e, europa eta gantzat, zeze ondori hori taike, ba, kezkatuak zibeste? Bai, <laughs> bai. Naiko. E, hemen bizo egaren hona gantzako, keskagarria da alde batetik, bueno, danok gelditu nahi dugu er, Europarbatasunaren barne, eh baina zaukagu bozkatzeko eskubiderik, beraz beldurgarria da zen beste en, e, esku dago eh bozka egitarrena, osea, egitea, nui dugun edo emaitza ateratzea, edo ez, adibidez, e, bueno, ni eskunduta nago Britaniare batekin, ta naiz eta eskunduta egon E, nik ezin dut boskarik egin. Orduan nire familia ume bat izango dut orain eta nire familiarentzako oso garrantzizkoa da nire ustez er, Europar batasunaren barnei egotea. Baina nik ezaokat boskatzeko eskubiderik eta beste euskaldun guztiek ere ez. Orduan guretzako. nahiko gogorra da ikustea jende asko ez duela ulertzen edo ulertzen ez duela ko boska egin nahi ez duela edo askotan... Zaten dute, bueno, nik ez dut aldaketarik ikusi nahi, eta ez daren aldaketarik ikusi nahi, ez dut bostkarik egingo. Baina hori ere ez da baliagarria guk nahi dugu jendeak bozkatu dezan. Zeren bozkatzen ez dut aldaketarik ez duzulako nahi aukera gutxiago dintago geratzeko. Orduan nahiko, nahiko beldurtu dago dezen zu horretan. Z zuen kontrako jajera bat zen ditu duzu eh, kampaina denbora? Orokorrean, bueno, pertsonalki eta ikusten beste euskaldunak ere nahiko ongi izan gara eta ez du gara sorik arazorik izan. E, baina egiaz, egia ergia da badal dela nazionalitate berezi batzuk, esan Europar -er, eh nazionalitate batzuk arrazoi ez dakiz zergat, ez direnak ainongi etorriak izan, adibidez, ba Europa kialdekoak eh, e adibidez? Bai, hori da. Europarreki aldekoak, naiz eta Europarrak izan eta berdinak Espainiara, Frantsesa, Alemana E, edo holan deza baino txarrago tratatu e, dituzte eta bai e, eurek dira Europa ekialdekoak dira ikuste, uste hoi buruz ari dira pentsatzen imigrazioaren kontrolaren inguruan itzegiten eri direnean. Zeren, Europa kanpoko imigrazioa kontrolatzeak horrek ez duzer ikusirik Europa Batasunen parte izaterekin edo ez. Eta hori nik uste dut jendeazkoak ez duela ulertzen eurek imigrazio hori buruzetak dute baina ez, eta Europa arbatasunetik kanpo egon Europa kanpo datos en inmigrazioa hori horrek ez de ser ikusidik. Ordun eh pentsatzen duten bako inmigrante emigrante sari direnean ikuste dut Europar inmigrante ari direnean pentsatzen dute beti Europareki aldeko inmigrazioaz eta ez dira konturatzen askotan ni bezalakoak ere imigranteak garela eta ni ni horrek amorro handia ematen askotan kontatzen dizute justifikatzen dute edo esaten dizute bai eske immigrantea datos etes dira konturatzen gu ere immigranteak garela eta pertsonal nahiko mingarria da ikustea nola itxarritzen duten immigrantei buruz pertsonal ki ez ja teseresan niri edo nire lagunei baina e, baina nabaritzen da pizka bat egoera bai zaila, zaila dela eta askotan egian beste hizkuntza bat hitz egiten hori dutenean edo jende batzuk begiratu, begiratzen dizute harraro edo, baina, bueno. <laughs> Ira orti goza dugu sola saldiat, ha mir ezker nunbait karrikako jertzuna emanik? Ezkerrik asko.